Чому, наприклад, один і той же трамвай на вокзал їде під номером 9, а з вокзалу під номером 1? Чому одні ріки від Львова течуть на північ, а інші на південь? Чому саме в цьому найбільш поліетнічному за всю історію України місті найсильніше збереглося відчуття українськості? Чому саме тут, так далеко від Бразилії і Колумбії, в оточенні бідних, затурканих сіл, зріс потужний культ кави? Який можна порівняти хіба що з культом чаю в Англії? Звичайно, на все є безліч аргументів. Однак чому ці аргументи діють саме тут, а не деінде? І ясно, що кожне місто – це річ у собі, а Львів – особливо. У місці панувала спека, у кнайпі було прохолодно і напівтемно. Почали з холодного пива. Перейшли на ярину, Перекусили жульєнчиками і приступили до фірмових страв чомусь зупа з флячками не смакувала київським панам, зате цибульнички пройшли на ура. Звичайно, ніхто не відмовився від мішанки, страви зі щойно зарізаної свині. Але це все була прелюдія. Річ у тім, що фірма «Розкажи мені» відзначалася гурманськими нахилами і здоровим апетитом. Тож, коли кишені не були порожні, колеги ніколи не відмовляли собі в єдиній радості, яка ще залишилася в цьому житті. Пили за трьох осіб. За американського боса, за стевка Нечемного і за графиню фон Цигельдорф. О десятій малий заснув біля акваріуму з золотими рибками. По дванадцятій Леська сказала, «Блін, я, здається, вже народилася». Що мало означати, що в неї день народження. Тож до трьох, за яких пили, додалася Леська. О другій. Чемний, ні, дуже чемний, вишколений львівський офіціант, уклінно вибачаючись, сказав, що вони закриваються. «Нема мови», – сказав п'яний шеф, і заплатив один за всіх по чеку ретельно перевіреному Леською. За кермом був Антибер. Малого з Васьком акуратно перенесли в мікроавтобус і вмостили на задньому сидінні. Вирушили на вілу. На півдорозі пан Роман сказав, що йому конче треба помилуватися, як місяць грає на Личакові. Однак публіка запротестувала і всі рушили домів. Ранок почався дуже романтично. Вся вілла була прикрашена живими квітами – Звісно, на честь Лещиного дня народження. Леска була зворушена. Пан Роман, шеф і Андибер товклися на кухні, готуючи чи то святковий сніданок, а чи ланч, а може навіть і обід. Дівчата після бурхливої ночі черпурилися. Хлюпалися хто під душем, хто у ванні. Потім пішли до перукарні. Манікюр, педікюр, фризура. Потім пройшлися Львовом і пересвідчилися, що на дверезу голову він зовсім інший. Зводили малого на Морозову, покатали на машинках біля опери і гонорово повернулися на Віву. Стіл був шикарний. Чоловіки були шикарні. Пан Роман, старий львівський каваляр, галатно поцілував пані Лесі ручку і повів її до столу. Навпроти її очей, якраз на тій стіні, що з великою тріщиною, висіла картина